Іван Франку, колись в однім шановнім руським домі, колись в однім шановнім руським домі в дні юності, в дні щастя і любові читали ми що делать. І розмови йшли про часи будущі, невідомі. Домашні дами ось як побивали не раз мої гарячі дефірамби. Е, спільна праця, в таким разі й вам би прийшлося чистить виходки й канали. Не знали дами, що важке всесвітнє питання те вже Австрія рішила. Тюремний кибель, що в ньому засила». І виходок, і мебель враз, вигідне береш його, виносиш, ну і прямо на ти в компостову яму.